Berri seila zurekin, Bernaret Argain eta Baionako hospitalak kudeatzen dituen erretira etxeetan, egoera lagia da, zat, baita ere langile entzat. Lausar etxeetan, adinetakoak ezin ituzte behar den bezala hartatu, langile eskas gorrian direla irrepikatzen dute, eta ez dute aldaketarik ikusten langileek, bilabete greban direla, ezin heldua dute eta ez dira entzunak. Bioterra azoka izanen da gauretik goiti hasteundar guzian irunen garapen jasangarriari lotu erakusketa, hainbat erakus mahai, laborantxaeko eraikuntza, energia berriz tagarri eta beste eta mintzaldiak ere izanen dira. EHZ eta festivalak bogoi urte betetzen ditu, ahosan abiatu zen, gero siberon idau zemendin, heletan gaindi guai in eta urte buruhunen kari, lau filma izanen izan dira eta gaur heratuak izanen dira Baionan honan. Urdian Baionuna eta miarritze taldean proietoa beti aipu Bax da Euskalgatietako jokozkanpo berezian hori zenso lasa ere, pedospi eta Pasxkalondaz bat Baionan bestean miarritzen ari zanak entzunen ditugu. Eta aroa zurekin jonen. Eta atzobaino, dehi gehiago egun, ez da atzoko beru ondia izanen, baina ala ere, barnek aldeuntan, oita zazpi gradoa ipatzen dira, guti kostaldean, oita bio, eta lau gradoko temperaturak egun. Baijonako ospitalak kudeatzen dituen, epad edo lau erretreta etxietan, lang... Eh, Pentsoniegen baldintzak biziki txarrak direla salatzen dute, hastean bat hartzen dute adinetakoek, egero eta denbora gutiago dute jateko eta egunaren parte handia batean bakarrik egoiten dira, aktarik gabe eta hori ahal eskasagatik. Azken bi hilabete hauetan greban dira langileak, berak ere akituak ezin heldua behitute, alta... Familia bako gutxi guti gora behera euro pagatzen duela erretretatuen hor ezartzeko, xalatzen dute CGT, UNTSA eta ZFDT sindikatek, januraz dirri CGT kordezkaria. Bai, bai, bai, gora bera mila sortzion euro pagatze dute, eta pentsatzen dut, mila sortzion euro ekin, mehe dutela beharrezko zerbitzu bat, berritzere errenen dut, du sabato sortzionetak, hori ezin da daun hartu, jateko mementoa hori e tipitzen ari dira, zomitzaak ez dute erraiteko meneran jateko hastirik, janur duko segidan berritzere fotoil hil batean sartzen dute eta hori gaur egun ez da onartzenen. Bu pentsatzen dugu ere, publikoan aldetik behar da bortezkere bat dela adineko endentzat. Bayonako ospitalean geriatria saileko zuzendari orde den Iban Ergirekin mintzatu gira, hea oartzen diren langileak, beren ahalen mutu gera ino helduak direla. Galdegin diogori, Iban Ergi. Horai e, hartio e, eman ditugun engaimenduak, en beraz beti ditugu, ez ginoen gehiago egiten al. Horai dugun diruarekin edo horai ditugun ahalmenekin egin duguguk alduguna hoestuguk gehiago egiten al, Salbu, berba, uh, segitzea, pixkat, uh, ono, finki zer den egoera hori, eta uh, heiekin uh, segitzea, mintzatzea eta ikustea, suatpusteko ziten alden uh, ditugu jende sarren uh, okupatzeko. Hora jartuoguk gure engai emenduak atxiki ditugu, eranaibaita, goxoki sarretxearen harta karga hori tipitzea, eta beraz, uh, artta batzu ezarriz goizian eta atxetan, etikopa fiskat uh, askartzea beraz engaiamendu horiek atsikitzu hori Zindikaten erantzun horiek ez dira nahikoa, gutun bat igorri diote marri zolturren Frantziako osasun ministroari eta bitartekari bat eskatzen dute, beren aldarikapenak entzunak izan daite zen, eta bihar baionako merkatuan izanen dira langileak jendea informatzeko eta hastezkenean biltzare bat berazio prefeturan eskualdeko osasun agentziako ordezkariekin. Juan Carlos Izagirre donostiako alkateak jakinarazidu atzo donostiako herriko etxea ustentzuela eta bere mediko ofiziorat itzuliko zela. Herriko bosetan EH Bildu bere alderdiak gibelera tegin ondoan erabaki hori hartu du eta EH Bilduren proiektua beste presunen esku usteko garaia dela, baina oinarizko militante geldituko dela errandu. ASF autobideetako paga lekuetako langileak greban egun, beren laneko baldintzak dituzte salatzen, galdegiten dute langile gehiagoren hartzea, eta elgarretaratze bat egineen dute sari, nierritzen ASF-eko egoitzaren aitzinean hamaronetan. Abendoan, paisen klimaz iragan behar aden kop hogoita bataren nazioarteko gairu haitzin, altermatiba Itzulia iraganen da, gau jabiatuko dena bayonatik, 5.600 kilometra eginen dituzte, txirindolas eta Europako 6 estatuetan ibiliko dira, buruilean paiseat heldu haitzin. Beraz Itzuliaren abiatzea izanen dasahi, bionetan bayonako merkatu gunean, baina neguerditarik goiti, izanen dira animazioniak bioterra ekoizpen ekologikoen azokak bi urte betetzen ditu, urte guziz bezala irungo fiko ba erakustukian iraganen da egun ashi eta igande arte, euntagiruetan ogoita zazpi mahai eta beste erakusketa animazione izanen dira hor aitor erazkina Garapen jatsangarriaren astearekin batera, ficoban bioterra azokaren amabigarren edizioa ospatuko da aste buruntan. Ostiralean eguardiko amabitan egingo dute irekiera ekitaldia. Eta larun batean eta igandean goizeko amarretatik arratxaldeko sortziak arte zabalik egongo da. Zabalik eta doainik izan ere, publiko berriari, kultura ekologikoa eta irankurra zer den gertutik eragusteko elburuarekin amabigarren ediziontan ateak doainik zabaltzea erabaki dute antolatzaileek Monika Aldain Fikobako azoken arduraduna. Eh Bioterra bai erakusketarien aldetikan hasi egin da asko eta baita bisitarien aldetikan ere bai, asko hasi da eta bioterra jende berdiarengana iritsi iristeko aukera izan du eta berri bat, eta ba iraunkortasunarekin lotuta e, dagoen zabaltzen dugu mezu hori ba, e, entzuteko aukera izan du. Baina hala ere, bensatzen dugu bat behiago eman behar e, genuela aurrera, eta nolabait publiko berri batetara iristen zaiatzea. E, Ironkortasunaren, e, garrantziaren mezua, e, aldik eta jende gehienaren iritsi arazi behar duguna, eta horregatikan aurten e, bioterraren sarrera doainek izango da. Gogoan hartu bioterra irugunetan banatzen dela fiko bako, pabillo egen arabera bioterrazokan bertan, aurten egun da zazpi erakosketari bilduko dira. Eta urtero bezala, natural osasunaren eta ongizatearen gunea izango da, bigarrena, kosmetika egun gintza, osasungarria, terapia naturalak, ekoturismoa eduta zendabelarrak biltzen dituena. Eta azkenik, geobat guneak, bioera ikuntza eta energia berriztagarriak lantzen dituena besteak beste. Eskolegia zuzenean festivalak hogoi urte ditu, bere urte betetzea ederki ospatzen hasiko da gauha, bai honan, karia izan diren lau filma hedatuak izanen dira, EHS eta elkarteko amaia bolokirekin solastatu gira filma horiek zer kondatzen duten jakiteko joso Bidart. Pense utxzena, lantzeko baiazu, Horregia zuzenean, festivalaren urte betetzeakari egina izan den kantua entzuten ari gira. Ogoi urteaz bizi izana ogoitarazteko, lau filma ere eginak izan dira. Eta horietarik bat da, kanaldudeko ekipa batek egina, festivalaren sortze eta abiatzea kondatzen duena. Horri zehazten dauku eta elkarteko haia bolukik. Nahi diua ipatu uh, lehen edizioaren uh, aurreko pausoak erjan nahi baiitu nola uh, abiatu zen uh, arjosako lehen festivala, proiektua ideia gauzarattzea nola ideiatik uh, proiektura ibilbide luzea eramanzen. izan yeah. uh, pixka bat uh, horjoita haszi muik abiatu den proiektua in uh, importanta baita ere jakitea. Uh, mm -hmm. Pixka bat hor uh, partetu zuten uh, tali eduzietako uh, lekuko tasunaka gertuko dira. Beste filma bat da, delirio fikzio bat, garaziko gaztek egina, iruaren bat kultura saileaz ari dena ikusgarri eta eskaintza kulturalaren inguruan, eta azken bat laguntzailen tokia eta hauzolana gora ipatzen duena, donostiako piratak elkarteak egina. Erramea da, elkarte horrekin, partaidetza gero eta importanteakoa dela. Filma ikusi baino lehen, Konzertu tipi bat ere izanen da, hori zehazten dauku amaiak. Zortzietan anarik konzertu bat emanen duela orkesteko, lehen aldiko tzipar jalean zure aurjekari penalak, berazken biskoa, eta bederatzitan hasiko dira laburmetreak. Eta izanen da diatekoa. Piskabat daibada ondotik urbilzeko festibarera Uztagaren uh, uh, irulauta bostean Eta be, uh, ere bai uh, par, parte hartu duten guziek ere uh, Piskabat denen historia egina izan dugu Beraz uh, ara emaitza ostiralean aborkestuko dugu Arra txalde juntan zazpiak eta erditan Bayonako Atalanta Cinema Salan arritzeko aurtengo big festivala handitu nahiian bejiitasunekin heldu da hauuztaillaren amekatik emereetszi bat ragaen da Kontzertuak iratigelan, agiera zelaian eta itsas eginen dira eskaintza berezi bat proposatuz beste festivaleta besi nahi dute luzeago izanen da aurtengo festival haua, musikagune gehiagorekin eta eskaintza zabalagoa, besteak beste surf eta gastronomia ere geitu kodituste Abihon baihonek atzo bilduzuen zeintza batzordea, baina ez da deus gehtatu batzorde horrek ezpeitu bozkatu, abihon eta BEOko prezidentek azken egunotan aukestu duten bateratze proietoa, batzordeohtako ordezkaritzaren inguruko eztabaida juridiko bat emanda maen gaimean, eta bera zeldu den astean, berriz deituko dute kontseilu hori. Atzo ere baina naratxean, akziodunen biltzaha izan da, bi oren eta erdiko bateratzeko uzkurtasun frangoa gertu da, eta gaur proieto berriak partaideer er, parta, parta erakutsiko deete. Euskal iratietan, barda, da, Jokozkanpo emankizuna berezia eta barateratzea izan da solasa, doispi eta paskalondar zerokbi jokolari lari oiek, beren ikus moldea eman daukute proietoaz eta sortuko den talde berriaz bai hona eta biegitze de biztanda biak bia partituko dira, eskualdun taldea izanenda. Bala, bala, bala. Bala, bala. Eta eta eon behar xorxuat xo, bezala behar eta gure taldea ez da izanei, hau. E, ez da hola pasatuko, ez da hola pasatuko, biztanda, eskualdun talde bat izanenda da, Euskadi, ez, berba Eskadi, berba eta pe berba, bina, ezko talde bat izanenda, bai hona bi eta biegitze, bona, bai hona, ikodira, taito federarri duan Hamaos turte, uh, xosha biarritzena budjeta uh, hamar miliona euro zien. Ha, hamar miliona euro ekin egin egin egin egin. Eta uai ez farimatuzu hoitadoz miliona euro ez duzu dezik itela. Xosha ez farimatuzu diokalariak leheno gur, lanain kontra eginten mena uaiko diokalariaka zuk ez farimatuzu pahatzena eh? bestena baita kartikotu eta bere gina hauten presioan. Eta hezkoherria Uh, Toki erra, iziarri ederra da, bena uh, ez dira tokia inako helu, solatainako helu dira. Susten gatzailea hitza egitza eman deigu, zortziak eta entzunen ditugu. Jokoz kanporen errepikara txaldeuntan lau honetan eta euskalihatiak puntu eus gunean ere hatxeman dezakezue. Rubian Ono, da Gert Müller baionako jokolaria behelduden sasoilean tolosan hariko dela, Hego afrikajak urte bateko kontratua izenpetu du. Ala gure behiak hauek ziren, segitzen dugu orai... Bai... <tusurren> Eta nazioarteko bigietan Ukrainan tiruaja Bocchak gero eta azkarrago Osailean suetena sinatuz geroztik bogoka gogorrenak izan dira Ukraineian, guttiz hogeita lau hil Ahmadaren eta irautzailean arteko borgoketan doneke eskualdean egoikialdeko Marinka irian Petro Porosenko Ukrainiako presidentearen arabera altsatuek kataka bat hasi dute lgalde gehiagoren bere ganatzeko eta dierazidu e usiaak neuri handiko inbasio baten asteko aizkoa badela. Donskeko egbelleak aldiz, ukatu dute lgaldean atzeko erasoaldi bat abiatu dutela jotenez Ahmadak Maringatik bonbardatzen zendu Donesk iria eta horren gelditzeko erantzun diote. Eta Irakeko armadako geita behatzi soldatu ditu estatu islamikoarekin liian. Irakeko armadako goita behatzi soldatu hil eta ogoita zazpi lahiki zaur ditu atzo Irak mendebaleko Al alamban provintzian, miliza siitekin batean, ehi estatu islamikoaren kontrako burrokak izan dira, muturiko taldeak adierazidu, hainbat tribu sunitaren sustengoa eskuratu dutera azken egunetan.